Rugăciunea a 28-a pentru taina și mucinicea inimii. Doamne Iisă domna Legii Iubirii, Te iubim, Te strădim și Te rugăm. Văruiește-ne intrarea în oceanul oranj al iubirii tale, așa cum ai primit vastea cea viitoare a sfinților mucinici din Cappadocia. Anec, Anastasie, Capitolina, Dimitrie, Dorotea, Elotiida, Eusebiu, Evstijie, Evstijie, Evgenie, Ev Ev George, Glicerie, Ieron, Ilie, Ioan, Jordan, Iulian, Longin, Macrin, Mestav, Mamansk, Olieux, Porfide Comediantul, Procopie, Procopie de Capolitul, Stava, Spevstip, Simeon, Teofil, Teofil, Tehrinos, Despepsie, Victor, Zahel, Zinon, Valerian și acelor din Armenia. Agie, Aglaios, Anikit, Atanusie, Aucencie, Kalibach, Candic, Cateria, Ciril, Cirione, Caudian, Claudiu, David, Nometian, Domnos, Ecdict, Epifanie, Teodoxie, Teotisie, Tevnik, Tevstratie, Gaios, Irohtimon, Flavie, Gaiani, Gigantie, Gorgonie, Udion, Ilian, Iliye, Irafie, Irina, Isechie, Leontie, Lisimach, Macarie, Marin, Mamant, Meliton, Niaar, Nicandro, Melitina, Nicolae, Oceanos, Oceanos, Oleugt, Priscust, Rafael, Romul, Takerdon, Severian, Simeon, Fiscini, Marag, Tiracie, Teodul, Teofil, Tobie, Valeriu, Vales, Vatan, Vivian, Xantie, Zinon, Zorzie, precum și aceiora din Antiochia, Apolonie, Drosis, Eventie, Elsigiie, Haristim, Lucian, Nikifor, Nikifor Pelagia, Peirie, Poplia. Pri Lidian, de la Fima, Teodor, Teodorit, Teodoret, Teoctenos, Urban, Vadlam, care în viața credință au trăit pentru tine, viața și-au cerstit ca semn că te-au iubit. Tot așa, dă nou nouă și mucenicia inimii, De aceea îți mulțumim pentru Dumnezeu, ta iubire, cu care ne-ai iertat pentru de-a răbdare, îți mulțumim pentru că ne-ai așteptat. Pentru toate darurile învățături de grila și binefașurile cu care ne-ai conjugat, pentru destinul cel sublim cu care pe noi și pe Sfântul Tău e bine cuvântat, când crucea neamului am